Romallara məktub 4-cü fəsil Bəs onda cismani əcdadımız İbrahim haqqında nə deyə bilərik? O nə əldə etdi? Əgər İbrahim öz əməlləri ilə salih sayılsaydı, öyünməyə haqqı olardı, amma Allahın önündə yox. Müqəddəs yazı nə deyir? İbrahim Allaha iman etdi və bu ona salihlik sayıldı. Əməl edənin muzdu ona hədiyyə sayılmaz, bu onun haqqıdır. Lakin əməl etməyib Allahsız adamları salih sayan, Allaha iman edən şəxsin imanı ona salihlik sayılır. Davud da o adamın bəxtiyarlığından danışır ki, Allah əməlinə baxmayıb onu salih sayır. Üst yankarlığı bağışlanan, günahı əhv olunan insan nə bəxtiyardır. Rəb tərəfindən təksirkar sayılmayan insan, nə bəxtiyardır. Məyər bu bəxtiyarlıq yalnız sünnətlilərə məxsusdur, yoxsa sünnətsizlərə də aiddir. Bəli, biz deyirik ki, İbrahimin imanı ona salihlik sayıldı. Nə vəziyyətdə sayıldı? Sünnət olunandan sonra, yoxsa sünnət olunandan əvvəl? sünnət olunandan sonra deyil, sünnət olunandan əvvəl. O, sünnətsiz ikən imanla malik olduğu salihliyi təsdiq edən möhür olaraq sünnət əlamətini aldı. Beləcə, İbrahim sünnətsiz olaraq iman edən hamının atası oldu ki, onlara da imanları salihlik sayılsın. Atamız İbrahim həm də o sünnətli olanların atası oldu ki, sadəcə sünnətli olmaqla qalmayıb, onun sünnət edilməmişdən əvvəl malik olduğu iman izi ilə gedirlər. Çünki İbrahimə və onun nəslinə dünyanı ir salmaq vədi, qanun vasitəsilə deyil, imanla salih sayılmaq vasitəsilə verildi. Həyər qanuna əsaslananlar varis olsaydı, onda iman mənasız və də təsirsiz olardı. Çünki qanun Allahın qəzəbini üzə çıxarır. Amma qanun olmayan yerdə onun pozulması da olmur. Buna görə də vəd imanla həyata keçir ki, Allahın lütfünə bağlı olsun və İbrahimin bütün nəslini yalnız qanuna deyil, İbrahimin malik olduğu həmin imana da əsaslananları əhatə etsin. İbrahim iman etdiyi Allahın, ölülərə həyat verən, yoxluqdan varlıq yaradan Allahın önündə hamımızın atasıdır. Necə ki, yazılıb? Səni çoxlu millətin atası etdim. Heç bir ümid olmadığı halda, İbrahim çoxlu millətin atası olacağına ümidlə inandı. Çünki ona deyilmişdi. Nəslin o qədər olacaq. Hətta təxminən 100 yaşındaykən öz bədəninin artıq ölüyə bənzədiyini. Arvadı Saranın da bətninin ölü olduğunu anladı, amma imanı azalmadı. Allahın vədinə imansızlıqla şübhə etmədi, əksinə, imanında möhkəm durub Allahı izlətləndirdi. Tamamilə əmin idi ki, Allah verdiyi vədi yerinə yetirməyə də qadirdi. Buna görə də imanı ona salihlik sayıldı. Salihlik sayıldı sözləri yalnız İbrahim üçün yazılmıyıb. Rəbbimiz İsanı ölülər arasından dirildənə iman etməklə salih sayılacaq bizlər üçün də belə yazılmışdı. İsa bizim təksirlərimizə görə ölmə təslim edildi və bizim salih sayılmağımız üçün dirildi.